Müsələm, müsəlmanlar, ən birinci təqlamun mağda çağırıq. Artıq budur, həc mövcümü qıtardı. Yəni, həc necə bilir, İslamın əlikanlarından biridir və hər bir müsəlmana, imkanı çatan müsəlmana həc etmək üçün, onun üçün həc ibadəti vacibdir. Artıq həclər də çoxçu, həcə gedənlər öz vətənlərə qayıdırlar və Peyğəmbər s.ə. buyurub ki, kim Allah s.ə. evin ziyarət eləsə, həd cələsə, və söhüş çöyməsə, və fatıq işlər görməsə, pis söz danışmasa, o qaydışı onun, hədcdən qaydışı elə bil ki, anadan yenidən doğulmaq kimidir. Yəni, bu hədisdə göstərilir ki, hədc ibadətinin əzəmətliyin, ki, hədc insanı təmiz deyir. Necə, uşaq dünyaya gəlmir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, hədcin təmiz deyin, bu tür misal çəkir. Bu xarəm Həmçin başqa rivayətdə, Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, ümrədən, başqa ümrə arasında edilən günahlar hamısı yığılır və məbrur həccin isə cəzası, mükafatı ancaq cənnətdir. Yəni, məbrur həcc, yəni o həcc ki, hansı ki, insan gedişində çababın alı olmaq istəyir, Allahın çağırışını qəbul edir, o həcc ki, vacibatları, bütün sünnələri əməlliyir və bu həcc inşallah məbrurdur və bu həcc edən elə bir ki Allah Subhanahu Taala Peyğəmbər salsədiki Allah Tala vəd edib ki onun üçün cənnət vacibdir. Bu da göstərir <gülüyor> ki həcc ibadətinin əzəmətini. Fə lakin deyilir ki sünnələri muvafiq, sünni buyurub ki həcc edəndən sonra deyirdi ki demişdi ki bu gün mən necə həcc etdim? Etdim. Siz də o edin və cəmafı da bildirin. öz kimi hara etdi Öz vətəninə orada bildirsin. Ona görə həccə edən adam həccə səyahət deyil, həccə ibadətdir. Ona görə bir dənə Məkkəyə gelməklə bitmir. Orada əməllər var. İnsan tam hər bir şey əməli getirsə, inşallah yer əməlləsə, inşallah məbrur həccədən nail olacaq. Və həmsinin <coughs> həccin əzəmətliyi görsəniz, o vaxt ki həccdən qayıdırsan, insan düzəlir. Hətbən necə fasıq olursa olsun, Görsən, aməllərin hesabması bir biraz azalır. Məsələn, görsən ki, siqaret çəkir, tərk elir və ya azalır. Və ya görürsən ki, riba yirdi, sələmçiliyin məşğul olurdu, həcc Hed, həccə getdiyinə görə tərk elir. O dönüşə şey namaz qılacaq və ədəsin. Vaşını həccə gedəndən sonra deyir, yox. Bu həcc əzəmətini göstərir. Həc necə bəbətdir. Həmçinin görürsən, fahişə ilə məşğul olurdu, görəsən tərk elir. Və ya həmçinin kiməsə Görürsən, zülmü tərkilir və necə görürsən, bütün, bütün xətalar, görürsən, hətçi gedən adam gələndən sonra görürsən, hansı nəsə xətası olubsa, onu tam aradan götürür və azardı utanır. Çünki hətçi gedir. Görürsən, amma namaz qıla, oruç tutaçıda ola bilər bu şeylərlə sənəni, amma hətçi gedəndən sonra yox deyil, yox, ayıqdır. Həmçinin, qardaşlar, bu da əhətçinin əhvmətliyin göstərir. Həmçinin, Nəcə həccə gedən həcc ibadəti təsirlidir. Hətta qaydandan sonra da biz görürük ki, həccin təsiri cəmiyyətə də təsirlidir. Çünki həccə gedən adamlar təbi ki, mənəvi cəhətdən özlərini dəyişdirirlər. Və təbii ki, bu görsən ki, həkim görsən öz işində artıq dəyişilir. Müəllim öz işində, məktəbində dəyişilir. Məsələn, hər kəs öz sahəsində işləyən işləyir, görürsən, dəyişilir. Hətta ki, öz alətində dəyişilir. Görürsən, bu təsirləyir ailəyə, qonşuya, qohuma bu da həqin əzəmətliyi göstərir, qədəşətlər. Ona görə <coughs> nə qədər müsəlmanlar var, nə qədər ölkələrdə müsəlmanlar var, növbələri deyənlər görürsən, heç qismət olmur olaraq. Bir də Azərbaycan'dan başqa, çox ki, Azərbaycan 6 idi kvota, evi bilək 2 min əsadlar. Çox ki, bizdə hamısı mələkdir, yəni mənəli təmizləyə ehtiyac Həccin əhəmiyyəti həmçinin görsəniz, təbi ki, böyük günahları təhsildir, yəni təhsillə azalmasına, həmçinin aradan getməsinə. Nəinki insanın özünə həmçinin ətrafına təsirlidir. Ona görə Allah Subhanahu buyurur ki, "Fə izə qədəytum manasikakum fəzkurullah." Alaya, Fədirsuləci Allah Subhanahu buyurur ki, ki qutardız, Allah fikr edir ki, Yəni, bunu göstərək ki, həclə ibadət tutarmır. Həclə eləyəndən sonra ibadət davam edir. Yəni, Allahın xatırlar da imam ya da salgınan. Və e, bəzən, çünki görürsən, həclə eləyənlər elə bilər ki, qutardır, bu artı cənnətdə idi. Artıq buna çox şey lazımdır. Elə, elə de, ibadət davam edir. Həclədən sonra da və həclədən sonra da daha məsuliyyətdə olmaqsadır. Tənişin, yoldaşlar, ə, Yəni bu mövsümlər çünki bəzi ibadətlər fərz olur. Bu insan müsəlman həyatı bütün hər həyatı mövsümdür. Hər bir mövsüm, hər bir gün, hər bir həftə, hər bir ay mövsümdür. Ona görə bir də həccdə həcc həccdə Kəbədə, məsciddə özünü günahlardan çəkin və s. ona görə davamlı olmalıdır həcdən sonra da. Həmişə yoldaşlar, ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, həcc böyük ibadətdir. Və ibadət də e, qulun həyatında nə bildirir? Ən birinci bildirir ki, o ən zəlilliyin surətidir xalqi qarşısında. Çünki insan dili ilə, düzdür, dildə də ibadət var, ancaq başqa əzala da olmalıdır ibadət, həmçinin əməlləri də, o da ibadət olmalıdır ki, tam zəlilliy olsun Allah-u səhələnə, tam qul olsun. Həmçinin ibadət dəlildir ki, insan sadiqdir. İnsan sadiqdir sözündə və həminin ən gözəl, ən şərəfli məqamdır ibadət məqamı. İnsanı həyatında məsar mah yapsınlar. Ona görə bu ibadəti tamamlı eləmək. Məsələn, həç bizim ən böyük, ən ağır ibadət demək olar həcc. İbadətlər çində ən ağır ibadət bəlkə də cihaddan sonra demək olar həcc ibadətidir. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurub ki, qadının cihadı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, ya Rasulullah Qovuşun cihad var? Dedi, hə. Dedi, həcc. Yəni təsəvvürlə Peyğəmbər (s.ə.s.) həccə cihad kimi? Vasıl dedi. Ona görə bu onun əzəmətliyin göstərir. Həmçinin də dostlar, gedən adam ümumiyyətlə həccin məqsəbinin dəstərləndən də həmçinin əlamətlərindən insan şükür çox alır. Çünki əfsə gedən insan quruamı ola bilər heç görməyib, ola bilər şəkildə görür. Ola bilər indiki vaxtda deyəsə televizirdə Lakin əlhamdülə, özü Kəbənin yanda hiss edir. Bu tamam başqa hissiyyətlardır. Ona görə <gülüyor> Allah subhanətə şükrü çoxalır. Çünki elə müsəlmanlar var, nə qədər müsəlmanlar var, istəyirlər, gedə bilmirlər. Və ya qismət olmuyorlar, əslən. Və bu, qulda bu təsirdir hər şükrü çoxalmağa səbəb olur. Və həmsinin, çünki Allah subhanətə doğrudan da ə, şükürə layıqdır və nə qədər eləsək də yenə azdır. Allah subhanətə buyuruyor Allah Subhanahu burur ki, "Və məmə bikum min ni'matin fa min Allah." Nahsulə 30-cu ayə. Yəni hansı nemət var sizdə, nə varsa, hamısı Allahdandır. Ona görə biz məcburuq daima şükür etməyə. Məcburuq ki, hər bir nemət ki, növ əhatəli bizdə var, əhatə eləyir, hamısı Allahdandır. Ona görə şükür vacib əməllərdəndir. Və həmin üçün həcdan mədrəsəcin faydalanan hər başla, Allahdan yaxşı zəndə olmaq, o va olma aparır. Ki Allah sənə nəsib elədi bunu. Yəni, hər bir həd, hədci gələn adam Allahdan ona qarşı mükafat kimi onu rəns edir. Yəni, hiss edir. Allahdan bu, mükafatdır buna. Və dərhal zənd çevrilir Allaha yaxşı zənd. Ümumiyyətlə, mühümdür ki, Allahdan daimə yaxşı zəndə olmazsan. Nə problemlər olsa həyatında, nə bəlalar olsa, nə çəkinliyə olsa, Allah subhanısa yaxşı zənd olmazsan. Ona görə Peyğəmbəl s.ə.v. vuruyor ki, öləndə Allahdan yaxşı zəndən gedin. Çünki Allah əsmaqda heç kez zülüm edəmir. İnsanlar öz özlərində də zülüm etmək, Ona görə hərdən görsən, deynirik öz halımıza, əyət e, cəmqətə və s. Olaq günahlar kimdədir? İnsanların özündədir. Və biz bilirik ki, günahlar, bəlalar insanların əməllərinə görə gəlir. Yəni, insanlardan asılıdır bunlar hamısı. İnsanlar necə olacaq? Rəziyyət də ocaq olacaq. Həmçin, qardaşlar, Vatıq, Məhərsə Allah sə Cabr radiyallahu anh ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç gün ölümündən qabaq, dedi ki, sizdən biriniz ölsə, öləndə Allah'tan yaxşı zəndən ölüm. Yəni, pisləndi gəlməyə, muslimir rüvayət edir. Həmsinin yaxşı zəndi olmaq, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakim rüvayət edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruq ki, ə, ə, Ən gözəl, ən qəşən ibadə Allah'tan yaxşı zəndi olmaqdır demə Allah da Allah, Allah məhəlzi və s. -air? Ola ki, buna parə səni. Yani. ki, insan belə olandı görsən, təsir edir ətrasa da. Həmçəni, qardaşlar, məvrur həqdin, yani Allah subhanətə bəlkə o istədiyi həq əgər əlamətlərinin həmsərinin necə Həsən, Həsən-ül-Basri al Raxim Allah deyir ki, məvrur həq nə vaxt salıdır? O deyir ki, Raxim Allah həcdən qaydanda Dünyadan, dünyadan, dünyadan zahid kimi qaydi, zahid olasan və rəqbətin axirət olmalıdır. Yəni, hər üçün ki, qədaşlar, böyük məktəbdir. Orada insan paltaların, kişilərinin paltaların çıxanması, etramın qeyməsi bu hələ belə deyil. Münada qalmağı, çöldə yatmağı, müstəlifədə və s. və s Bula, belə deyil, qədaşlar. Bula, hikməti var hamısı, həyatı göstərsən, heçinə deyil və belə gəlmirsən, və belə də və s. və s. və s. Ona görə həc, əsr həc buna təsirləyir insan. Ki, dünya meylinə zəiflədir və ahirət meyliyi artırır. Həmçinin bu da əlamətlərindən də qalışlar. <coughs> düzgün həc və layilə həc, ixlası həc, təbii ki, kişinin qadının əməlinə təsirləyir. Şək yox da onda. Olağın təbiəti bəzi həccələr də var. Necə Əli ibn Talib, o, indi məcəhdi yoxsa yox deyir. Mən həccilərinə çox gördüm, bəlkə həccilərdən az gördüm. Nə Allah bilir, səhifə yoxsa yox. Əli Ömər ibn Xattabın qənəfisidir. E, lakin bilməlidir ki, elə həccilər də yəni var? O həcc onunsa səyahətdir. Yəni həccə gedib kəli görsən, hələ heç dəyişmir. Belələrdə var, lakin bu nadirdir. Lakin əlhamdə Hət çoxsuna təhsil edir. O hissiyyatlar ki, qaları insanın həyatında hətta neçə il keçir, insan o hissiyyatdan yaşayır, görsən. Hətta 50 il il keçsək, yaxud qozalsa da insan cadına salıq o hissiyyatları, o hissiyyatları heç nəvəz edmir. Ona görə bu da göstərir ki, bu ibadətin əzəmətliyindir. Və ən əsaslıq, qardaşlar, hət məktəbi bizə öyrədir, tohidi. Çünki, xişir, görsən, orada ancaq tohiddir. Tək Allahlığın, tə isbat olunur. Tək Allahın əmrləri, Allah Subhanahu necə deyib, o çağırışı qəbul eləməsən, necə deyib sənə, gəl ora, qura, gəl sən Məzəlifəyə, ha nədir? Ne, Allah Subhanahu sənə əmr ona görə. Bu da tovhunun təzahürüdür. Lakin çox təəssüf ki, bəzilər gəl həcidə bu, bu bu cür böyük məktəb, tovhil məktəbindən görürsən, sonra gedir qəbirdən istəyir, gedir daşdan istəyir. Vaxtı düzgündə çölməs, vaxtdan kərisinə xüsusən o şeylər ki, Allah anza qadır də olmaz. Allahdan qərişdən istəmək olar, Allah şəliyyətimiz deyən çərçivədə. Dilidən o, o şeylər ki, imkanı var. Amma o şeylər ki, imkanı çatı hətta dilinin və ya ölüdən. Ağıllı adam deyil, ölüdən istəməyəsiz. Lakin bu, ağızsızdır. Ona, ona görə kimlər ki, Allahdan qərişdən ibadəsiz olan ağızsız sayılır. Ağızsız. Ona görə Quran, kəmək Ay, inan nigə ne də inci deyir ki, bunanca ağlı fahlə başa çıxar. Ağlı olanlar dərk edənlər. Amma kimlərç ağlı yoxdur, dərki yoxdur olar başa düşməz belə şeyləri. Və həç budur qardaşlar, böyük ibadət, əzəmətli ibadət. Allah Subhanahu Taala, elhamdullah, həccə gedən qardaşlarımıza həccin qəbul etsin. Məqbul həccədən qəbul etsin. Allah Subhanahu Taala həcə olmayanlara, o imsal nəsib etsin. Allah səbizi dində sabit etsin. Allah Subhanahu qalbımıza hidayət etsin. Allah Subhanahu anh, ölkəmizə məsləm oləkən, xətadan, baladan qorusun. Allah Subhanahu anh, ə, o müsəlmanlar çıxsa, belə olar şəfa ver. Belə o müsəlmanlara ki, açdır, qasır, belə kömək ol. Bunlar doyurdu run. Və Allah Subhanahu anh, ə, ya Rabbi, mislənizə çıxmağa kömək ol. Və kimlər ki, məhəni olur, ya Rabbi, ola elə cəzalandır, başqalarına dərs olsun. Və ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور والرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المسلمين سيد محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين عباد الله إن الله يعمل بالعدل والإحسان وإيتائز القربة وإنحن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وعثم الصلاة